Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok! Csütörtök este Meghalt Szőcs Géza költő, miniszterelnöki főtanácsadó. tanácsadó. Most mielőtt még elkezdjük mai adásunkat, a következő percekben műsorunk szerkesztője Páimárk emlékezik rá. Szőcs Géza a koronavírusba halt bele, de nem csak most nem volt óvatos. Egész életében veszélyesen élt. Az utasait és a bicikliseket rémézgető veszedelmes autósofőrként, a Csaușesco rendszer bosszuját kiváltó politikai ellenállóként és a közvélemény egy részét magára haragító megélhetési politikusként egyaránt. De ezek mindegyike része volt életművének, művészetének is, személyisége konstans maradt. A tömegek által elfogadott etika szabályainak kikerülése ugyanolyan kalandorkodás lehetett a számára, mint szélsőségesen bátor költői nyelvének kialakítása. Ami békeidőben provokációnak tűnhet, az egy diktatúrában az egyetlen tiszta emberi gesztus, a költészetben pedig a posztmodern totalitarizmus tapasztalatának leírására képes új nyelv létrehozását jelenti, ami kivételesen ritka módon sikerült neki és a XX. század második felének magyar költészetében Petri György mellett talán egyedülnek neki sikerült. Neki, aki versnyelvében nyelvében egyéb iránt és Parti Lajoshoz, végtelen szabadságában pedig a prózaírók közül Kornis Mihályhoz vagy Kertész Imréhez hasonlítható. Miniszterelnöki főtanácsadóként is nyilvánosan és őszintén vállalta véleményét, akkor is, ha a kormányfővel ellentétes nézete volt. Még a kormány tagjairól is szatirikus verset faragott, amelyet nyilvánosan is publikált. Fiatalkori barátja Tamás Gásper Miklós szerint szőcsgéza képességeit soha nem lehetett megkérdőjelezni, és a versei azoknak is izgalmas élményt nyújtanak, akik homlok egyenest mást gondolnak a világról. Tudni kell, hogy a 20-25. században a jövőzalmának egyik legjobb tehetsége volt az, hogy egy óriási tehetség volt, az iránt semmi kétség nincs és az mindig mindenki tudta is. Tudtuk róla akkor még volt. és tudta róla 20 éves korában Böres Sándor, aki fölkereste őt kozváron Mindig mindenki tudta, hogy ő milyen egy óriási tehetség, és milyen érdekes ember, és milyen egy nagy képzelet, és milyen egy eh, nagy lélek, bizonyos minden hibájával és bűnével együtt. Nagy szív, nagy lélek, és hát ő a legjobb indítékokkal került be a közügyekbe, a politikába, egy erőteljes érzelmi és filozófiai ellenállás a romániai zsarnaki rendszerrel szemben, ami aztán őt lendítette Erdéből, mint közismert nyugatra került, és aztán Magyarországra, aztán vissza Romániába, ahol az ottani magyar pártnak, a rendszernek lett a vezetője és szenátora, és aztán a magyarországi politikában, kultúrpolitikában, akit már itt szemben álltunk egymással a tekinti legitimált egy rendszert, amit én tűzletetlennek tartok. Különben pedig hát tudomásul kell venni, hogy ezek nem délésen elváltozók egymástól, hogy mégiscsak egy ember volt, egy személy volt. Magyar Nemzeti Tragédiához hozzájárult szerény véleményem szerint Orbán Vita támogatásával, de ezzel együtt mindenki olvassa, aki szereti az igazán nyelvileg, ragyogó és intellektuálisan lenyűgöző és vettentően mulat Érdekes költészetet, amelyben nincsen szigor, de rengeteg a szabadság, miért sokan a szeretet. Nem mindenki tudja, hogy Szőcs Gézát egyik közeg sem fogadta be igazán. Nem választották be sem a liberálisnak elkönyvelt írók a Digitális Irodalmi Akadémiába, vagy a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt működő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiába, de a kormánypártinak elkönyvelt írók sem a Magyar Művészeti Akadémiába. Orbán Viktor személyes jó barátja volt, de saját bevallása szerint a magyar televízióban és a magyar rádióban tiltólistán voltak a művei. Máig is a Klubrádió az egyetlen elektronikus médium, amelyik közvetíti a verseit. Szőcs a kiközösített volt, de elválaszthatatlan barátok lettek, például Faludi Györgyel, aki özvegyének visszaemlékezése szerint élete utolsó éveiben már csak benne találta meg azt az intellektuális nívót, amely számára létszükségletű volt. Szőcs Géza öt évvel ezelőtt a Klubrádió belsőközés című irodalmi műsorában is őszintén vallott pályája alakulásáról. Tartozom, mint egy vallomása. Én igazából nem költőnek készültem, és nem költőnek tartom magam, és nem is írónak, hanem az a meggyőződésem, hogy én filmesnek születtem. Én a világot képekben és történetekben érzékelem, és dolgozom föl a nyelv, csak azért eszközöm, mert nincsen kamerám. Az interjúban, amelyet a belsőközlés.blog.hu címen teljes terjedelmében meghallgathatnak, szőcs elmondta, amikor a 80-as évek második felében felvételizni akart a színház és filmművészeti főiskolára, a demokratikus ellenzékkel való kapcsolata miatt nem vették fel, pedig az gyökeresen más irányba fordította volna az életét. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem az életem egész másféle alakulhatott volna, és talán kevesebbet politizáltam volna, vagy egyáltalán nem, vagy ha igen, csak morális parancsokra, mint hogy azt korábban tettem. Szőcs Géza ennek ellenére nem bánta, hogy költő lett. Életművének egyik központi üzenete talán egyik ikonikus versének a dudásnak az a sora, hogy szeretnék nagyságú lenni. Sok vitatott törekvése is ezzel függhetett össze, de ahogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója fogalmazott nekrológiában, egész életét úgy töltötte, mint aki lövészárkok közt sétálgatva alkot, nem törödve az egyszerre rázóduló ellenséges és baráti tűzzel, mint aki nem fog se fegyver, sem átok, és mint aki nem segít az ima. Ahogyan most sem segített. Az egyik legnagyobb magyar költő, 67 éves korában meghalt. Műve viszont halhatatlan. Magyarország című versével búcsúzunk tőle most Valc Péter előadásában, Amelyben páratlanul találóan fogalmazta meg a magyar hős lehetetlenségét és a jóra való életek kiteljesedésének reménytelenségét. Ég a nap melegtől a kopár szik sarja, Tikkat szöcskenyájak legelésznek rajta. Tüzesen süt le a nyári napsugára az ég tetejéről, a juhászbojtárra. Szép öcsém!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 és mintha ajtó nyílna most az égen, mintha ajtó lenne rá kitárva. Lovas vágtat át a pusztaságon, bő köpenyében, lobogó kalappal, vízes is a vér a ló szívében. Hírnök vágtat gyorsuló galoppal, harsonáját föl lerázogatva, stávolodván nyergében fölállva, visszafordul, és szája eszkiáltja. Híte! te, ott! Te ott felejtett ifjú, mint hiába hallod, mint hiába, nem vár ráad semmiféle hőstett, lány se vár rád Indiába, sem vitézi, sem szerelmi hőstett. Szól a hírnök, szemét eltakarva, és eltűnik a szürke porviharban, önmagát a messzeségre varva. A belső közlés a zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő már nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Ma este Fekete Vince költőt köszöntöm itt a stúdióban, Szervus Vince, köszönjük, szervés. hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm szépen. És mivel több versed is az emlékezés az időnek kitett emlékezés témáját járja körül, majd hallani is fogunk ezekből párat, innen is indítanék. emlékszel -e például az első megírt versedre? Igen, emlékszem. Körülbelül 5. osztályos voltam, azt hiszem, 11 éves voltam akkor, és ezt még több helyen, iskolákban is elmesétem, különösen azokban az iskolánkban és 8. osztályos, 8 8. Nyolc, osztályosok előtt, hogy Találtam egy padláson, a kézdi -Szent a lakásunk padlásán egy ilyen két világháború közötti kalendáriumot, amelybe hátul nagyapám beleírta annak idején, hogy a virág tehén mikor ellett, és ilyen nagyon -nagyon fontos, a falusi embernek, a paraszt embernek nagyon-nagyon fontos dolgokat. És azt lapozgatva találtam egy ilyen... Ideskedves kedves Erdély országról szóló verset, úgyhogy nekem Erdélyországgal országgal indult már a versírás is, és ennek a mintájára arról szólt ez a vers, hogy egyébként, hogy Édes kedves Erdély ország, miért könnyes a ország, és... Ennek a mintájára írtam én is egy két-három szakaszos költeményt, rímes, ritmusos formában. Akkor még nem tudtam, de ez magyaros felezőnyolcasban készült vers volt. Billleget, nem billleget, most már nem emlékszem. És be is küldtem a, az akkori. <kül> Hát 5 8 elemi, nem elemisták, hanem 5-8-osok lapjában, a Bukarestben a Jóbaráthoz. Ott volt egy németi Rudolf nevű szerkesztő, verszerkesztő, és akkor egy egész nyaromat eszépítette, meg az egyik versem éppen erről is szól amikor vártam ennek a versnek a megjelenését. És minden héten, amikor érkezett hétfőn a jóbarát, akkor feküdtem a kőkerítés, lapos teteje volt a kökerítésnek a kapu mellett, és feküdtem a tetején, és vártam a postásni, postásnő megérkezését, aki hozza a jóbarátot, becsúsztatja, egyébként a keresztanyám volt ez a postásnő, és hát ez megszépítette a nyaramat. Úgyhogy ez volt a legelső vers, ami ami megjelent, illetve hát megírtam, de hogy nyomtatásban nem jelent meg. Néha a várakozás öröme nagyobb, mint a beteljesüléséhez jutott erről eszembe, illetve az, ahogyan ezt a történetet elmesélted a postás nével, stb. rögtön, mint egy fekete vince versbe lettünk volna, mindenféle szövevénnyel, viszonyokkal és reflexiókkal. Hát abszolút, abszolút így van. Aztán később ugye ez folytatódott, mert ez volt a legelső hang, amit leütött az ember, hogy én akkor ötödik osztályosan, akkor elkezdett ezt foglalkoztatni, és megint egy másik ilyen esemény volt, amikor a faluba megjelent a Maros Művészegyüttes, és volt ott egy Szélyes Sándor nevű színész konferancié, felkonferált a két tánc között kek között a, a műsorokat, és közben közben mondott egyet történetet, de ott hallottam egy olyan történetet, ami szintén, hát mondjam, hogy megérintett nagyon, és akkor ennek a mintájára, megint valaminek ugye a mintájára, valahonnan el kell indulni a kájhától. Nekem ez volt a második amit amitől elindultam, és akkor ennek a mintájára írtam még egy, egy, egy úgynevezett külteményt, és ez is ugyanarra a sorsra jutott, mint az előző, valahol még egy ilyen vonalas fizetembe talán megvan ez a vers is, de hát valahonnan el kellett kiindulni, és ezek voltak az első, az első versek, amelyekkel indultam. Aztán már egy-két év múlva, és nyolcadik osztályos koromban már a Jó barát is leközölgetett egyet-kettőt ezekből a, a darabokból. Most mi pedig tovább indulunk, és megjön is az első verstől, ez a szövevényes erezet, utána pedig a taraf de akácfa együttestől egy szám, de hogy ez a szám ez mit is takar, ezt majd utána fogjuk megtudni, most akkor jöjjön a szövevényes erezet fekete vincétől halálgyakorlatok, szövevényes erezet. Hová lett anyám emlékezete? Kiürítették az összes szobákat, a konyhát, a kamrát, eltűntek addig élete tárgyai. Ruhái a szekrényekből, kamrájának kellékei, a függönyök a szobákból, a bútorok, székek, az asztalok. Kongó üres helyiségek mindenfelé. Csak a szagok illatok maradtak meg, az anyagok, az anyagok suhanása éjjel, a szájpadlás örömei, az ízek, a hallás, ahogy zizeg együtt, az együttültetett körtefa a tornác előtt, a szinte az egész látóterét betöltő szövevényes erezet, ahogy tekintetével kiválaszt egy pontot, és az ablakonnát követi az ágak vonalát, az egész labirintusrendszer, amit bejár a szemével, a padló ismerős csikordulása, a recsenés, hallod, apád, ahogy belép az ajtón, a szekrényszaga, a bejárati vaskapu csattanása, jön valaki, az érintés, a bőr emlékezete, te vagy fiam. A felszín alatt régen merült gyermekkor, miként vízzel elárasztott falu körvonalai, szétmálló falak, lépcsők, kövek, téglák. Kitárt ajtajú, egymásba nyíló szobák és dombok és rejtett mélyedések. Idomok, víz alatti kérgek, Amelyekkel a külvilág számára észlelhetetlen frekvenciatartományokban kommunikál: hang és visszhang, tátongó falak és süket, hótsüket tófenék. te vince költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés műsorában, az előbb az ő választásában a Tárav, de akácva zenekartól hallottunk egy esküvői körtáncot a szám címe szerint János Körtáncát. És mivel ugyanattól az együttestről lesznek ma a zenék folyamatosan az adásban megkérnélek Vince, hogy egy kicsit röviden, mutass be ezt az együttest, akiktól a számokat ma hallani fogjuk ezt a Trav de nagyon-nagyon hát fiatal. együttes úgy tudom, hogy két lemezük jelent meg eddig mindössze. Én nem rég ismerkedtem meg velük úgy, hogy meghallgassam a számaikat, mert ilyen családi kötelék is fűz az énekesnőhöz, nőhöz, származású egyébként, de ők az együttes maga a Zsakáth találkoztak össze, ott van egy közösségi ház, van köztük ugye az Erdély a kezdivásárhelyi születésű hölgy, Kisgyörgygygyi Jirka egyébként. És van egy moldáviai srác, akkor van Franciaországból az egyik tag, Svédországból, Amerika Egyesült Államokból és Magyarországról. Úgyhogy összetalálkoztak ott, így írják magukról. És hát ugye a zeneszeretet, a szeretete hozta őket össze, és ez az inspiráló környezet, ami itt, amivel itt találkoztak. És hát én nagyon-nagyon szeretem az ő zenéiket, végighallgattam a, a lemezeiket mind a kettőt, és nagyon megérintettek, mert hogy abból, abból, arról a, annan Erdélyből az erdélyi román zenét, az erdélyi magyar zenét, a bolgár zenét, a macedón zenét, a moldáviai zenét dolgoznak fel, és... Ez utána mentek a forrásaiknak és elmentek, elutaztak Erdébe azt nem tudom, hogy Bulgáriában, Moldáviában uh -huh. voltak-e, de megkeresték ezeket a, a, a zenészeket akiket mestereik, mestereiknek tartanak, úgy tudom, hogy a, van egy ilyen együttes ott egy román együttes, Tarav de Dux ez a neve, megkeresték őket, és hát nagyon-nagyon szépen építenek a hagyományra erre a hagyományra ugyanakkor egyéni megszólalás. Én is most itt a hagyományra építenék, van a következő kérdésemet. Tehát a irodalmi szocializációdat mennyire határolsz a meg a regionális, illetve az egyetemes magyar nyelv irodalom közti különbség? Tehát, hogy közelebb volt a kezethez, például Dzsida vagy Kányádi, mint mondjuk Arany János vagy Szabó Lőrinc? Hát Kányádi mindenképp. Kányádi mindenképp. Kányádi, hát Kányádival születik ott az ember szinte. Hát nem, nem azt mondom, hogy Vörös Sándorral, mert inkább Kányádi. Uh -huh. hát Kányádi folyt a Csapból is, már akkor is. Egyébként, ami nagyon jó volt, de hát Kányádi és Petőfi Sándor, és hát utána aztán Zsida, és a, jöttek a többiek, és később meghatározta természetesen, hogy ott születtem, és ott nőttem. Fél nem csak irodalmilag, hanem mindenképpen, mert egy olyan az a néprajzi anyag, amit ez a kötet is, ami ebben a kötetben a Bargavárosban a, a tapolban Egy a, na, évvel ezelőtt érünk. Igen. Egy évvel ezelőtt jelent meg az a néprajzi anyag, ami eléggé azt mondhatnám, hogy eléggé gazdag néprajzi anyag, amelyet görget ez a kötet ö, maga előtt, húsz von maga után, azt is mindonnan hozom arról a vidékről, arról környékről. Akkor kérdés. ezek szerint az Erdélyi magyar irodalomról is érdemes beszélni, mint ilyen kategóriáról azt gondolod? Hát külön nem tudom, hogy érdemesebb beszélni, de Erdélyben születő magyar irodalomról biztos, hogy lehet. Beszélni, hát ugye, Ez egy érdekes különbség tétel, hogy igen, erdélyben igen, igen, születő, erdélyben vagy születő, erdélyi magyar erdélyben irodalom. Erdélyben születő, de hát azért azok az ízek azért benne vannak. Az erdélyben születő irodalomban én legalábbis érzem azokat az ízeket, azt a másféle ízesítést nekem, nekem legalábbis. Hát most akkor ün. a Klubrádió hallgató is megízlelhetik, a Pára című versen keresztül Fekete Vince költeszed, utána pedig egy újabb csodás számjon a Tarav de Akáczfa előadásában. Pára. Amikor a műtét után beléptem hozzá a korterembe, jobb oldalán fekve, összekuporodva találtam az ágyon. Nem szuszogott, nem remegett. Odahajoltam hozzá, kerestem a lélegzetét, mint gyermekkoromban, a tükörrel, amikor halottat játszottunk unokatestvéremmel, de nem találtam sem a száját, hisz kezével szorosan eltakarta, sem a szemét, mindkettő le volt ragasztva. Valami furcsa piros pizsamanadrág és pizsama felső volt rajta, feje beroskadva a párnába, és alig észlelhetően egész testében vacogott. Teste, mintha minden keménységet kiszűrtek volna belőle, rebbenő kis, piros halom. Odabújtam hozzá, mint gyerekkoromban ő, egy ilyen vagy hasonló korteremágyán, és magamhoz vontam, gyengéden szorítottam, hogy érezze, hogy itt vagyok, ahogy ő ott volt akkor, negyven éve, nekem ott, ahogy ő. Vince költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofannál továbbra is Szegő Jánost hallják. A pályád érdekesen értelmezhető a kísérletezés és a klasszicizálódás kettős jelenlétén keresztül. Játékosság és komolyság, érzelmesség és interaktualitás egymás mellett van. Miképpen vélekedsz a költői hangodról, ennek a hangnak a kialakulásáról, rétegzettségéről? Hú, hát ez, engem ezek mind érdekeltek. Hát a klasszikus vonal is nagyon érdekelt. Azt, azt gondolom, hogy az előző kötet a szányvonal, ami két évvel ezelőtt jelent 2018-ban, az, az inkább a a formák felé megy. Nem, mintha nem tartalmazna ilyen nem klasszikus, az -e szabad szabadverseket is. És ez a, a mostani, a, az egy évvel ezelőtt ez, a Varga város teljesen, teljesen szabad verseket tartalmaz. Noha, Érdekes szabad versek ezek, mert ugye a, a, a, a szabad verseken belül a sorhatároknál a, sor, a, sorok, a sorok végén átmegy ez az ütemhangsúlyos szerkezet, és ez adja a ritmusát, mert benne van szinte Beleépítettem több ilyen versbe, azt gondolom, a kamerát mondhatnám, még, vagy a degenyeget beépítettem ezeket a démesítmushoz szerkezeteket is, csak nem látszik. Hogyha, hogyha ezt én felbontanám, ki a szakaszokat, szakaszokra felbontanám, akkor nagyon-nagyon jó -nagyon Igen, jól És látszak. hát nagyon sokszor a hagyományt szabadított fel, vagy ezzel a a nyelvvel, meg az ismétlésekkel, ezekkel a játékokkal éppen a hagyományt hozott szóba, a hagyomány miben létét is forszírozod, És a következő kérdés, a vargaváros kapcsán, a, a a városodhoz, kézzívásárhelyhez kapcsolódna, a céhek városához, hogy mit gondolsz az irodalom taníthatóságáról, illetve mesterségéről, hogy egyfajta céheskékként tekinthetünk el az irodalomra is vajon? Hát, taníthatónak gondolom, ott tanítható, mert tanítják. Hát nekünk is tanították a középiskolában, és hát úgy látom, hogy itt Budapesten vannak ilyen író, íróképzők és íróképzések is. Vannak biztos, hogy egy valamilyen szintig tanítható az írás is, de hát egy szinten túl nem tudom, hogy mennyire tanítható. Utána valamit ugrani kell talán? Hát utána valamit, amit hozzá kell tenni, ami csak te vagy, amit csak te tudsz megcsinálni most. Vagy ahogy csak, Vagy te, ahogy csak te látod? Vagy ahogyan csak te látod, mert hogy ami Vargavárosban is benne van, számomra ugye, ezt én nagyon-nagyon rég meg akartam írni. Az Anna Kareninában mondja az egyik festő, hogy én csak azt, azt tudom megfesteni azt a, a Vargavárosra vonatkoztatom, ami a lelkemben belül van mert ez valahol egy, -egy belső vargaváros, szerintem ilyen vargaváros nem is létezik, csak abban a, ebben a kötetben, vagy ahogy én látta, vagy ahogy én éreztem. Persze nyomokban tartalmaz, abból is egy nagyon sokat, de csak... Ó, és a hagyományhoz kapcsolódva pedig ez a hagyomány az milyen a hagyomány? Nem egy statikus dolog, nem, nem egy álló dolog, hanem állandóan mozgásbál névő dolog, dolog mál... csak a műsorunk, úgyhogy most két fekete jó. verssel folytatódik, és nem a fekete városról, hanem a vargavárosról, még utána is fogunk beszélgetni. Szellő. A szavak jelentése vajon eléri értelmét, Vagy csak csupán átfut a tudatán, mint a tetején a szél, ahogy megborzolja észlevétlen a felszínt, hogy ott vagyok, mint egy gyengéd légmozgás, ami végig simít a fűszálak hegyén. Csak a hang, a rezgés, a zengés egy számára ismerős hangszőttes sok-sok szálaként. Áradnak befelé a pórusain, az apró, láthatatlan kapukonna hangok. És üdvözült mosójal, előre billent fejjel lebeg a teste ebben a finom hullámzásban. Egyetlen egy. Kedd, szerda, csütörtök, vasárnap egyetlen folyamként áramlik át rajta. Nem tartja számon őket, nincsenek ide-oda elágazások. Csak az állandó áramlás, csak a visszatarthatatlan hullámzás van. És az érzetek, hogy hideg van, meleg van, gyors vagy lassú valami. Hömpölyök benne az idő, idő méltóság teljesen, a pillanatok teljesen azonosak, nincs folytonosság, nincs előző és nincs következő. Csak az ez van, ez az egyetlen egy. Köszönöm She... Fekete Vince költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában a Taraf de Akáczva zenekar általa hozott száma után. A már említett idő mellett a térnek, a tereknek is nagyon nagy a jelentősége a költészetetben. Kicsit hasonlók a verseid a kézdivásárhelyi udvarterekhez. Ez egy nagyon jellegzetes városforma, térforma. Hosszan elnyúlnak a porta után befelé ezek a versek is, mint ezek a házak. Mint hogyha lenne egy-egy epikus elem naplóba ülő megfigyelés, ami a vers eleje, és utána egy nagyobb összefüggésbe kötett térbe kerül. Ez ilyen folyamatot látok a verseidnél, nem tudom mennyire. Értesz egyet ezen az olvasat? Igen, hát én már körülbelül 30-35 éve ennek meg volt a szerkezete. Elején akkor még úgy képzeltem el a Varga városnak a szerkezetét. Akkor már itt volt a fejemben, hogy ezt a várost meg akarom írni Ezzel nekem, hát mondjam, hogy Szilágy István használta ezt a kifejezést, de én is így mondhatom én, hogy nekem ezzel el kell számolni. Kézdi vagyok, vagy voltam, vagy hogy mondja és hogy ezzel nekem meg kell számolni, ezt a vidéket, ezt a környéket én meg akarom írni, és meg kell nekem írnom, mert ha én nem írom meg, akkor kiírja meg, hát megírja más nyilván csak a helyetted nem írja meg senki. Úgyhogy akkor már meg a szerkezete, hogy vannak ezek az udvarterek, több mint 70 udvartér van kézdi ezek tényleg ilyen benyúlnak a, a főtérről, mint egy százlábónak úgy mondanám, én úgy fogalmazta mindig a teste, a volna a főtér, és akkor szerte, körbe benyúlnak a lábacskák ezek az udvarterek, átjáróházak tulajdonképpen, ö, se nem udvar, se nem tér, ezért nevezik udvartérnek mindenki, ott van, és sorakoznak egymás után jobbról, általában jobbról a házacskák, és rögtön az ajtón, ahogy kilépik a, a lakó, rögtön az udvar térbe lép, már magára az utcára lép. Túlsoldan pedig ilyen kisebb kertek vannak, oda jártak át a kertjeikbe. A szerkezetet ez adta, hogy lesz legalább mondjuk 70 vagy 70 valahány leginkább a 77-es tetszett volna nekem ennyi elágazás ebben a kötetben. és minden ház más-más történet, és a házlakóinak is más-más történetei lesznek aztán a másképpen adódott, mert egy koncentrikus szerkezete lett a kötetnek, közöttén egy vers, a drón című vers, ugye felülről pásztázza az egész tájat, az egész környéket, az egész vidéket, mert így nem csak helyet fogja be, hanem a kézdiváserhely környék, ki hegyeket, településeket, katrosától a kászvonokig, a bárbányosig, a Szent Anna-Szélgyig. Igen, nagyjából a Szent is, hát kommandóig, ugye ott van a, a megyének a legmagasabb pontja, majdnem 2000 méter az a csúcsa, a lakóca teteje. Ez a szerkezet megvolt, aztán ezt kellett, ezt kellett, mint a karácsónfát, ugye feldíszíteni és megírni a magyarán a verseket. Az 11 évvel ezelőtt kezdődött el, több mint 10 éve írtam ennek a darabjaid, de véglegesítése az utolsó 6-7-8 hónapban történt, amikor kialakult ez a koncentrikus szerkezet, mint a Motto, és a Mózes Attila Motto és az Eszterházi Péter Motto jelzi a kütetelején. Igen, és hát mindenképpen feltetted erre az irodalmi térképre kézdi helyett azt hiszem Kolozsvár és Marosvásárhely és Nagyvárad és meg annyi fontos erdélyi, romániai magyar település mellé, inkább így mondom pontosabban. És hogy meremész tovább ezután a kötet után, az majd a következő vers, illetve zene után lesz a kérdésem. Most hallgassuk meg az utolsó általad felolvasott verset, és utána még egy dalat a de de Akácsvától. Apály. dagáj. Mintha valahonnan örvénylő léghúzat vágna be, felkavarja az óra előtti levegőt,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 Ketevince költővel a belső közlés majadásának utolsó részéhez érkeztünk itt a stúdióba, és a Vargavárosra úgy is kérdeznék rá, hogy meg is kellett írnod ezt a kötetet, hogy túl tud lépni rajta, és más könyveket is megírhassál már? Hát, Illetve hogy... még egy rákérdezés, hogy az Epikához nem vitte közele például a Vargavárosnak a, a struktúrája, meg a... Tanulságai. Hát igen, ezen gondolkodtam sokat, hogy közelebb, de még mindig nem fogtam neki. Ez for, forgattam a fejembe, és nagyon sokan javasolták, hogy lehet, hogy ez meg kellene írni, majd tudom én, prózában is, lehet, hogy elő egyszer ez is megtörténik. Nem tudom, hogy mikor, bennem is bennem van ez a ez a csíra, azt gondolom, lesz belőle valami, de hát nem ígérek semmit, hanem vagy hat hónapot, hét hónapot, miután megjelent ez a kötet, teljesen légüres térbe töltöttem, azt gondolom, mert nem, nem írogattam ugyan, de nem találtam az irányt, nem akart sehogy menni semmi és, és de lehet, hogy erre szükségem most volt erre 6-7 hónapra, és akkor egyszer csak úgy beindult, hogy úgy jártam, legalább most, vagy két-három hónappal ezelőtt úgy jártam, mint a a Vargavárossal, amikor a szányvonalat, teh tehát már három irányba kezdett menni a dolog. Uh -huh. Vannak ezek a halálgyakorlatok, amiket most ez a 5 verset, ez egy mappa. Akkor van egy másik, ami teljesen más irányt vett, és van egy harmadik, ami megint egy harmadik irányt vett, és ezeket nem tudom egy, egy mappába gyömösülni. Hát lehet, hogy majd Hanem... megkialakítják maguk mm. minden Mindenesetre nagyon kíváncsian várjuk, és köszönjük szépen, hogy ezeket az új verseket mm. megosztottad velünk, és a hallgat velünk a hallgatósággal, és el is érkeztünk mai adásunk végén. Éhez vendégünknek, Fekete Vincze költőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Vince, köszönjük szépen további jó munkát. Jövő héten Marton Éva várja Önöket, addig is búcsúzom a Hangmérnök Csorbaraászló nevében, és megköszönöm figyelmüket, további szépetét kívánok. vigyázzanak magukra. A műsorvezető Szegő János hallottak. Felső közlés. Dal és szöveg első kézből.